31. fejezet Ha vala ellenségesen gondolt Friedrichre Mátyás, akkor leginkább most, mikor békét kötöttek. Volt ennek a Friedrichnek egy bámulatos tulajdonsága, amely most már ingerültétette Mátyást, a szívossága. Friedrich nem volt a közepes átladnál eszesebb ember. Nem volt benne nagy erő, nagy célokat rajzoló képzelet. Gyáva volt, Ingadozó, készületlen és kicsinyes. Amellett eszközök is alig álltak rendelkezésére. Nem jelentős területű örökös tartományai édeskevés jövedelmet hajtottak, soha nem volt pénze, fűnek fának tartozott szégyenletes adóságokkal. Tartományai katonát nem adtak neki, sereggel egyáltalán nem rendelkezett, zsoldosokat, mint rossz hírű fizető alig tudott fogadni, a bajba került. Amellett folytonos belső zavarokkal akad baja, népek nem állhatta, osztrák nagyurai nyomon máshoz pártoltak. És mégis, 38 évvel ezelőtt lett német-római király és 26 éve császár, azóta folyton ott ült a trónon, és együtt tartotta a hatalmas német-római birodalmat. Megalázták, szorongatták, szégyenletes békébe kényszerítették. Saját népe megostromolt a saját fővárosában, rangja és élete sokszor hajszálon lógott. De szívossága már rejtélyesnek tűnhetett fel. Pénz, katona és tehetség nélkül ott ült most is a helyén. Hogy ezt hogyan csinálja, alig is lehetett megérteni. Mátyásnak pénze volt, állandó serege és ragyogó tehetségei mégsem bírt vele. Most már felfort benne az indulat, ha Friedrich regondolt, És már nem úgy számolt nagy terveivel, hogy megvárja, míg a 63. évét taposó császár itt hagyja az árnyékvilágot. Most már elevenen akarta legyőzni és koronáját elvenni tőle. Már nem Friedrich halála után akart császár lenni, hanem Friedrich életében. Most újra csavart egyet diplomáciája feszült húrjain. Kázmér és Ulászló azon vették észre magukat, hogy legnagyobb ellenségükkel a magyar királya békülhetnek, ha akarnak. Levelezések, tanácskozások, megbízottak tárgyalgatásai adottak. Az egész szövevényt mesteri kézvezette. Hónapokon keresztül folyt a diplomáciai munka. Kázmér nem akart egyebet, mint békességet, hogy a mintaszerű családapa példájaként nyugodtan éldegéjen krakkóban. Ulászló nem akart mást, mint hogy a morva és sziléziai területek elvesztése árán Prágában Csekirály lehessen. Kapva kaptak a békesség lehetőségén, de a veszedelmes eszű tárgyalóféltől úgy féltek, mint a tűztől. Mikor már azt hitték nagyboldogan, hogy az okmányokat alá lehet írni, rémülten vették észre a szerződési tervekben lefektetett csapdákat. S az alkudazások folytak tovább. Európa térképén, hol itt, hol ott történt valami, ami egyetlen csapásra felforgatta az erők vergődő egyensúlyát. Csak ő nem vesztette el a fonalat soha. Senki ebben az űzavarban nem tudott eligazodni. Minden fejedelem egyik nap helyzetétől a másikhoz kapkodott. Csak Mátyás uralkodott az egymásnak ellentmondó szerződések tömegének bábeli tornya fölött. A török megint jelentkezett. Mátyásnak a déli végeken volt 8000 embere és szerződése velencével, hogy a Signoria hozzájárul a zsóthoz a közös ellenség ellen. De a Signoria látván, hogy a török északra fordul, nem küldött pénzt. Mátyás pedig látván, hogy a pogány sereg osztrák földre tart, visszavonta a maga seregeit. Titokban Dóci Péter útján szünetet is kötött a szultánnal. A törökök elkezdték pusztítani Ausztriát és Salzburgi eljutottak. Ugyanekkor ulászó ellen a prágaiak lázongani kezdtek, és beverték ablakait. Ugyanekkor kázmér álmatlan éjszakákat töltött a mátyáshoz hűnémet lovagrend fenyegető magatartása miatt. A törökök közt járvány ütött ki, az behurcolták Ausztriába is. A döghalál egyes szélesebben terjeszkedett az osztrák lakosság között, és már magyar vidékre is átcsapott. Mátyás féltette övéit. Anyja elment Vajdahunyadra, ő pedig Beatrix társaságában kassára költözött. Velement ment az udvari kancellária. Onnan folyt tovább a diplomáciai munka. Mikor Beatrix kassán elunta magát, átmentek Besztelce bányára és körmöcbányára. A munka változatlanul folyt tovább. A kancellária emberei serényen dolgoztak, a király tíz ével, húszával diktálta követeinek az utasításokat. Ha pedig abba hagyta az irodai munkát, kilovagolt feleségével. Megnézték az aranybányákat és ezüstbányákat, a kohókat, a pénzverést. A járvány magyar földön nem csinált nagyobb kárt, a királyi párkora ősszel nyugodtan hazatérhetett Budára. A diplomáciai munka tovább folyt. Fridrik lázasan kapkodott pénz utána bécsi hírek szerint. Egyik nyugat a másikkal tömte be. Az osztrák rendekkel, akik törvénybe iktatták a Mátyással kötött békét, adót szavasztatott meg, hogy a százezer arany arcot kifizethesse. Ezt kegyetlenül behajtották az osztrák lakosságon, de a befolyt pénzt Fridrik nem Mátyásnak küldte el, hanem a francia király ellen zsoldosokat fogadott rajta. A hadisarc elmulasztásával megszegte a szerződést. De Mátyás még nem lépett fel. Várt. Sőt, a királynéval levelet íratott Friedrichnek, Beatrix rokoni nyájassággal kérve kérte a császárt, keresse a béke megtartásának útjait. Ez a levél a jövő használatára íródott mikor majd hivatkozni lehet arra, hogy Magyarország milyen unszólóan igyekezett fenntartani a békét. Már december felé járt az idő, mikor Mátyás az okmányok egész sorára ráírta a nevét, Matias Rex, és Bakacs Tamás belenyomta a címeres királyi pecsétet a sistergő piros viaszba. Ulászlóval és Kázmérral megvolt a béke. A király odaadta feleségének a megállapodást. Mindjárt meg is magyarázta neki. Ezt úgy olvast be, mint valami nagy-nagy épületnek a zárókövét, amelyet egy álló esztendeig építettem. Hold meg, mi ez az épület! A császár hatalma teljesen béna. A francia királyra bármikor számíthatok ellene. A pápa mellettem van, a török ellen nélkülözhetetlen szüksége van rám, amellett a szövetségese. 10 tíz évre szövetséget kötöttem. Számos befolyásos államférfiot rendes évi fizetést kap tőlem, diktálhatok nekik, amit akarok. A Pfazi választóval szövetséget kötöttem. A Vittesz-Bahiakkal szintén Bajorországra számíthatok. A Száz választó szövetségesem, Murvaország és Szilézia az enyém. Ulászló szövetségesem. Lengyelországgal rendben vagyok. Egész Európára számíthatok. Fridrik tehetetlen velem szemben. Nem tud fizetni, serege nincs, barátai nincsenek. Akkor teszem a kezemet a torkára, mikor akarom. És mikor akarod? Én már úgy szeretnék császárné lenni. Előbb leszámolok a törökkel. Elintézem úgy, hogy jó néhány évig szabad kezet kapok. Akkor aztán rámegyek Európára. Ha Nagy Lajosnak négy tengere volt, nekem is lesz négy tengerem. Tudod-e azt, hogy számos német diplomata már is megtanult magyarul, mert a diplomáciában ez kezd fontos lenni? Tudod-e azt, hogy a te hazádban a kereskedelmi szerződések kezdik kükötni a magyar pénzben való fizetést? A magyar trónörökösre, a te fiadra én olyan hatalmat fogok hagyni, amilyen nincs még egy a világon. A két uralkodó, aki egyszerre viselte a cseh királyi címet, személyesen találkozott a békés viszony elmélyítése céljából. A király találkozót Olmüzbe tűzték ki. Mátyás ragaszkodott ahhoz, hogy az ünnepség olyan városban folyjék le, amelyet ő hódított el a cseh koronától. Mind a két király útvonalán szöveg jelezte azt a pontot, ahol le kell szállni oklavaikról. Mátyás és kísérete a szövegnél leszállottak, Ugyanekkor szállt le Ulászló is. Egyazon pillanatban érkeztek a fősátor előtt egymás közvetlen közelébe. Egyszerre nyújtották ki jobb kezüket, egyszerre szorítottak kezet, egyszerre ölelték át egymást, és egyszerre csókolták arcon egymást jobbról és balról. Isten hozott Ulászló testvérem és barátom! Isten hozott, Mátyás testvérem és barátom. Ezt is ugyanabban a pillanatban egyszerre mondták, mintha csak vezényelte volna őket valaki. Akkor karon fogva indultak a fősátorba. Át kell adnom neked, Cseh királynak, mondta Mátyás. Magyarország és Csehország királynéjának szíves üdvözletét. Hálásan köszönöm magyar és Cseh királyi felségednek, én viszont a lengyel király szíves üdvözletét tolmácsolom. Ezzel az előírt közjogi részleteknek eleget tettek, cseh királynak is szólították egymást. Mátyás helyet mutatott Ulászónak, aztán kulcsot vett elő a zsebéből, és kinyitotta az ében faasztalon álló, olasz az ötvöstől való bronzládikát. Abból iratok kerültek ki. A két király béke szerződésének szövege. Azt hiszem, Mondta Mátyás, fussunk át ennek a szerződésnek minden pontján. Itt van két példányban. Én majd hangosan olvasom, te kísérheted az olvasást a magad példányán. Ahol bármelyikünknek mondani valója lesz, oda jelteszünk a szövegben, hogy később részletesen tárgyalhassunk. Nem lesz nehéz munka, hiszen üzenetedből megértettem, hogy a lényegen semmit sem kívánsz változtatni. Nem kívánok én sem. Ez a béke szilárdnak és tartósnak ígérkezik. Olvashatom? Dobse! felelte Ulászló, akinek ez kedven szava volt, minduntalan használta. Mátyás olvasta a latin szöveget. Minden pontnál megállottak beszélgetni. Valóban kitűnt, hogy a szerződés lényege ellen egyiköknek sincs megjegyzése, Sőt, azok a pótlások, amelyeknek gondolatát vagy az egyik vagy a másik felvette, a béke még alaposabb biztosítását célozzák. A legszebb egyetértésben dolgoztak így négy szem közt, két és fél óra hosszat. Már vidáman nevetgéltek a végén. Mátyás, a társalgás mestere, igyekezett mennél közvetlenebb, pajtáskodó hangot megütni. Terveihez hozzátartozott, hogy ezt az embert mennél erősebben barátságához kösse. Este érdekes vendég érkezett, a kövér Galeotti, egyenesen Velencéből. A királyné az olasz művészekre terelte a szót, akikről híreket szeretett volna hallani. Ebből olyan beszélgetés kerekedett, amelyet a királyné nem győzött élvezni. Az egész onnan indult ki, hogy Galeotti elmondta, milyen remek kápolnát terveztetett a Vatikánban Sixtus pápa. Ekkor kérdezte a királyné, nem hallott-e valamit Galeotti egy fiatal festőművészről, akit hazúról írott levelekben említettek neki, s akinek Leonardo da a neve. Galeotti mindenről tudott, ezt is tudta. Elmondta, hogy a festő eszményi szép férfi, falusi származás, Gyerekkorában kezdett rajzolgatni, s a rajzokat apja elvitte Verrocciónak megmutatni, így került Firenzébe. Egyszer az apja behozott hozzá, a Verrocción műtermébe egy pajzsot, festene rá valamit egyik faluja beli módos paraszt megbízásából. Leonardo összeszedett csigákat, egereket, pókokat, denevéreket, és ezeknek ábráival olyan medúzafejet festett a pajzsra, hogy aki látta, visszahőkölt az ijedelemtől. A festő apja nem is adta a parasztnak a pajzsot, hanem vett neki a vásárban valami olcsó darabot, ezt a pajzsot pedig eladta száz aranyért Firencében. Röviddel utóbb Lodivikó Móró herceg már 500 aranyat adott érte. Nem szüntek meg új és új neveket említeni. Mátyás szomjasan és irigyen hallgatta. Mindenáron szeretett volna legalább egy magyar nevet büszkén bedobni a híres olaszok közé, de nem tudott egyet sem. Valahogyan mégis könnyíteni kellett lelkén. Erőteljesen belevágott a társalgásba. Majd lesznek ilyen művészek Budán is. Beatrix is, Galeotti is meglepetve kapták fel a fejüket. Budán? kérdezték egyszerre. Igen, Budán. A magyarok mindent tudnak a világon. Ezt is fogják tudni. Angyalom, szólt Beatrix megbocsátó mosolyjal. A mi magyarjaink bizonyára nagyszerű fajta, vitésségüket senki sem vonja kétségbe. De a művészi tehetség, attól tartok, hiányzik belőlük. Miért nem akadt eddig is világhírű festő vagy szobrász, aki magyar lett volna? Mert a művészetek fejlődéséhez két dolog kell, mecénás és békesség. Nálunk mecénások sem teremhettek, mert a mi nagyuraink nem tudtak művelődni, képben és könyvben és szoborban gyönyörűséget találni. Nekünk folyton verekednünk kellett, hogy titeket, többi európaiakat megvédjünk a töröktől. De én majd rendet csinálok ebben az Európában. Magyarországomnak békességet és gazdagságot szerzek. És akkor majd meglátjátok, milyen képek és szobrok fognak itt teremni. A két egyetem már dolgozik. Minduntalan hallom, hogy igen sok a tehetséges ifjú. Két egyetem? kérdezte Galeotti. Úgy van, Terék márció. Kettő. A pozsonyi egyetem mellett nem régóta Budán is van iskola. A domonkos rendiek kaptak pátenst, hogy taníthassanak. Persze csak egy fakultásuk van, de azért egyetem az is. Mához húsz évre szerte egész Európában tele lesznek az egyetemek magyar tudósokkal. – És mi, olaszok? – kérdezte Beatrix egy kis enyhe gunnyal. – Becsukhatjuk a boltot? – Te nem vagy olasz, hanem magyar vagy. De azt hiszem, elég későre jár az idő. És holnap sok a dolog.